Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem eru að hlusta. Viðbröðun hafa farið langt fram og væntingum. Há við minna volg á að þátturinn er líka í vítíoformi á YouTube. Byrjum þar, byrjum á, á nægt aðban. Já. Hvað hvað þú þarst að segja? Já, þegar ég opnaði nægt aðban mm -hmm. 2005, þá er ég bara einst að tvekja móðir hann til til nýflutt frá Akureyri og skildið í batfemin, fór sögður og tók hann að með og ég opnaði nægt aðban að því það átti að vera svona miðstuð, menninga miðstuð ég sað þannig, okay. þar sem að ég geti verið að skapa og fólk geti komið að skapa svo hérna er náttúrulega kannski ekki tætt að halda út ykkur að menningamistu með leig og húsnaða leigaveinu. Þannig að þetta varði náttúrulega líka búð. Mm -hmm. En þetta var svona algjört skapandi flæði, því allir sem komu og höfðu í reynni áhuga og ég tengdi við, komu og við vorum að mála loftin og mála veggin og við vorum með eitthvað svona eventa þar sem að voru kannski þrýri listamenn og við vorum allar nóttin að mála einhver þetta sná á vegginn og sían var opnun daginn eftir og hérna, og þannig að þetta var sná bara lifandi flæðandi listsköpunar e eitthvað hérna Rými. entity og, og og þetta var þust þetta var bara það sem að ég brann fyrir að hafa eitthvað stað sná heimili fyrir mig og alla sem að vildi koma og skapa með mér mhm mm Það var það sem að nætti apinn var og var náttúrulega ekki mikill svona strúktur í kringum þetta <gryllum> <gryllum> og ég var með rosa mikla svona peninga óttasköm ennþá, ég var ekki búin að hreinsa það hjá mér. Hvað kallar peninga óttasköm? Mér fannst bara, þú veist, ég er svona alinn upp með bara fólk sem á peninga, það er bara vont og gráðugt veist, mm. og hérna, Og það er vanda fólkið sem á peninga og fátaka fólkið er auðmjög að góða vinnu sem sa að döglega fólkið. Þannig að það, er, það var lifandi í mér. Þannig að ég, og aðeins að vita það, var hreitt við peninga og fannst peninga orka vond. Gat þetta er frábæðpunktur, ég held að tengja margir við þetta. Já, og ég gat ekki tekið á móti peningum. Ég bara gat það ekki. Og, ég, og, og, og samt viss ég ekki að ég gat það ekki. Og ég mann hérna... Hæst, og ég var svo meðvirk. Ég var svo geðsjúk af meðvirkni að þa ég þunna ég fór bara bara vandraleg. Það kom fólk í boðina og kanskje sýndi áhuga á honkri og ég alveg. Þú mátt fá afst, þú mátt fá 30% árslatt eða 50. Þús ég bara hana, áður en fólk var einu að falast eftir Já. Og hérna og, og Ég veit að ég tengjulei við þetta. Ég veita og ég held að tengi margir við þetta. En fólki finnst auðælegta bæði að helda sjálsi uh -huh. og kanskje segja frá því en þarna misir gamann að segja frá þessu af því að ég kem svo langt frá þessu núna. Þyrst þannig að Það sem að þeir sem eru sjálfstætt starfandi rekast yfirlega oft er rek jú rekast oft á að það tekur tíma að komast á þann stað og du fatter bara heyrðu ég er verð að með ef ég vil Og einmitt peninga vandræð og peninga áhyggjur geta bara haft rosa mikil slæm áhrif á andlega líðan og allt saman? Já, alveg náttúrulega svakalega ég meina, hérna, peninga áhyggjur uh, þessu, það verða skilnaðir og, og þunglindi og sjálfsvík af peninga áhyggjum mm. og hérna, og við erum með svo óheilbrygt samband við peninga, þú veist, peningar eru bara orka, bara mögnuð orka sem að við eigum að geta leikið okkur með og tekið á móti bara með ást í raunni, mm. en ég gæt ekki, sko, og ég fekk fólk að sjá um peningamálin og, og lendi trekk og trekk í því að þeir sem sá um stálu. Já, það var frá lið. og alltaf bara, og ég var alltaf bara, ó oh my god, Sarah, þú ert svo góð, hverjum lendi þú alltaf vísi, ég bara, ég veit það, hérna, en þetta var það sem að ég kallaði timmin. Ég basically var bara með skilti á enninu bara, <long> vandaði penning, þáttu að vinna hjá mér þú getur stungið ég er eftir að segja neitt ég er ekki eftir að þora að segja neitt veist það bara þannig en þetta er ennáflæðið mitt maður getur alveg verið mjög óhöppin í eitt skipti en þegar að maður að lenda í einhverju svona aftur og aftur verðum að þólu svolítið að maður getur skoða herðu. það er eitthvað í mér sem er að valda því að ég er alltaf að kalla Ég með einhverra þjóva hérna í samstarf. Jú, algjörlega sko. og ég, og ég hef sinn að sé það í gegnum tíðina. Það er sinn allt er það þræntir. Ég sinn að þegar kemur þrisvar, þá veit ég að skilaboðin þrist að ég þarf að landlustu skilaboðin. <laughs> og ég þurfti bara að skoða minngang og mitt pattern og ég kallaði þetta bara til mín af því að þetta var hjá mér þar sem að ég þurfti að laga virkilega. Og þanne að hérna þanne að, að búin að laga þetta samband við að finnast peningarsköm og, og hérna, ekki það, ég trúiði líka allt sem að og núna fer ég að hugsa um hérna, öll sárin allt sem við þurfum að laga inn í okkur mömm og pappasárið og rótin, þú veist skömmin að vera ekki nóg, fer ég alltaf í þetta að hérna, við getum alltaf að þetta og þannig að bara eins og sár sem við fáum veist, þau gróa, en örið er alltaf veist, það er alltaf öru eftir allt og og og hægna og misti svo gaman núna að vita það að öllu þessi sár eða þessi ör þetta sem við erum innra okkur þetta er verkefni sem fáum alltaf að þroska. Mm. Þannig að ég veit að ég er aldrei búin búin með þetta af því ég fæi að halda áfram að svona þroska vitundir mína með peninga orkuna. Þust mm. og mest að það er svona þægilegt því ég viss alveg að klár aldrei mamma og pappa sárir. eru ennþá Örun er alltaf þarna og þeyg mega vera en það veri ekki svona sár og erfið lengur því sta verði ekki lengur þessi svona Erðu ekki líka góð mæli hvað við stundum að skoða stundum, Halli Hansen var hérna í Og hann sagði mitt hérna eh uh, ákörðun er hegðun. Já. Þar að segja mann getur alltaf liði eitthvað, menn ég er að rukka fyrir þjónustuna mína og eða eitthvað og menn getur enn þau inn í mér eins og þú set upp allt og hátt vel en ég kaski x mörgum skifti er bara bóna setur þarverð og ég byrjaði að rukka meira Já. þá er ég alltaf að byrja að hegða mér þannig að ég er ekki að láta sárið eða þetta ég er ekki að láta það stíra hegðunina mína lengur Al þannig byrjaði ég að rjóva ja þá tenginga og það er einmitt það að svona ja herra ég ætla bara að prófa hækka verðið herra það tóku við bara skrítið en gegga ég wow <laughs> en þú sagðir að þú hæfðir að starta ákveðinu, Na. No. Já, það var svona harna þegar ég byrjaði með nakta aban, þá harna, var svona regla hjá mér, engin svart efni, ekki svartar peysur eða bolur og engin svartur litur. Og það bara, var bara litir og harna og neon litir. Og og, hérna, og ég var oft kölluð eitthvað svona neon drottningin eða hérna, eitthvað þannig. Og Já, það hafið ekkert nein ekki sést þessi stíll sem a, sem að ég komi með, með nægt aðbarnum búin að læra uh, vera fatt af henni? Sko, ég var aldrei, neð, ég var ekki búin að læra að klára neitt, ég var búin að læra bara í verknaðskólum Akureyri rosa mikið svona handverk samt svona myndvefnað hérna, vefnað búta saum og þannig sko þannig að, og ég var búin að læra að silkiprent og lærði síðan hér Jóns samvindi, nona dead Já, svona nona var... dead Já, hann var, hann var með vinnustof ég, við vorum ég var, fekk að læra hjá honum og svo, svo fekk ég vinnu í Mami Mó sem að var textilgalerinn er í trekkagötu og, og það er stærsti svona silki þrekk, þrekk bekkur landsinn sem er einhverju tól metra langur og, og, hérna, og þar getum maður þrykt bara svona efni stránga af efni þannig ég var að vinna þar og læriði alveg ótrúlega mikið þar að því þar voru svona bara stýri hlutir og, og fólk sem hafi efna því að koma og veist, allt var gert úr bara dýrustu silki og flaugjali þannig að þarf ekki að vinna að framleiða uh, svona gæðavörur úr dýrum efnum þannig að maður þurfti rosa mikið að bara vanda sig og mm. þannig lærði rosa mikið þar og svo bara opnaði ég nægt að og já, ég þurfti bara, ég fann að ég gæti ekki verið að vinna undin mm -hmm. það er líka svolítið svona veist, Fannstu það bara mjög snemma? Já Og, og ég hef alltaf veri þannig þaust þar sem ég vinn ég hef ekki geta farið eftir reglum mm. þaust svona eða þaust ég hef alltaf svona svona ja þoli illa að vera sagt til þaust og það vil ég geta stýrt mér sjálf ja ég þarf að geta stýrt mér sjálf og þetta er bæði bara svona gott og, og vondt þaust maður þarf alltaf að finna na milli veg þaust að að geta unnið með öðrum og og að stuðla í ekki og mikið einuitt akkur akkuri geti ekki unnið undir öðrum. Þú veist þú getur alveg en síðan ef það er eitthvað svona þú veist þú þarf að vera að fá að skapa frá mínu hjarta frá mínum kjarna. Þú veist það er það sem ég bara þarf að vera að gera. Því ég leykileltriðiði því að ef maður er svona feinkjenda þá ef maður er að vinna undir einhverum þá verður maður alltaf að vera í mjög miklu sínki við þann einstakling mjög Ég er alveg að tengja við það, svona repel í mér einhvern veginn en ég get ekki unnið undir einhverjum ef ég er bara einhvern veginn en við finnst manneskjæm bara út á túnni. Nei, það, sínu, alltaf... bara gengur ekki upp. Nei það gengur ekki. Og, og ég var einmitt að hugsa með því morgun. En að þá var ég hugsa, hvað ætla sig margir? Af því að núna ger ég bara það sem ég elska. Bara allir dagar, ég bara svona, þú ég ger ekki neitt sem ég elska ekki ég bara elska allt sem ég geri ég elska verið í stúdjónu mínu, um potta vinna og svo bara elska ég veist, því ég þarf að gera, því þarf að fara póstuðsíð, að gera ykkur hluti sem að, kannski maður elskar ekki ég bara svona vá ég, ég elska allt og sem var ég öksa, hvað er þessi margir sem að þurf gera hluti, hverjum degi sem þið þóli ekki, en svo bara fara í vinnun og sem þóli ekki og þetta er svona eins og að setja hérna örn í lítið búr Þú veist, að því að orka hvens, hvers manns og þó þetta sé bara ykkur verkamaður sem er að vinna á bíl, þá er hann jafn mikil mögnuð sköpun og þú og ég, Aha. en hann er kannski ekki búin að leifa því að líkamrast í sér, hann er bara búin að vera í sér vinnu og fólk sem fer í vinnuna á hverjum degi, kannski fyrirlítið vinna sína og bara, Þú veist, og svo þarf að fara gera þetta og svo ringdi þessi og ég þarf að hjálpa hann mm. Og ég hugsaði bara svona, ég feg ái, þetta er eins og setja, þú veist, reisastoran örn í lítið búr og hann getur ekki enn sinni tektur vöngjánum sínum. Mm. Þetta var svona orkan sem ég fekk og ég feg að svona sorg bara og ég veit óskar sem væri fleiri sem myndi finna bara hva. Hvað langum við að gera? Hvernig langum við að lifa lífinu? Þegar við getum fleiri breytið sem hjá okkur. Algjörlega. En síðan kemur, svona, ég hef mikið pæltin, síðan kemur kannski hinn hliðin á því sem er að, uh, jó margir náttúrulega eru kannski bara í einhvern konar skiliringu eða marg, sömur fungir bara mjög vel í, í einhverju. Um, um, margir kannski eru með draum Já. um að gera eitthvað. Og þá er náttúrulega fyrsta er bara í mitt við felda inn og allt að sem yeah. er ástæðan fyrir að þorir ekki að hápa hérna, fram að brúninni. Mm -hmm. En síðan kemur líka þetta sem ég er mjög fyrir að pæla sem er okkur langar rosa miki að vera frjáls og gera það sem við viljum. Mm -hmm. En það er svo þægilegt að vera bara með einhverjum draumum það og láta það aldrei vera verulega af því draumurinn segir mér þetta verður svo fullkomið þegar ég gerir það. Mm -hmm. En síðan þegar ég gerir það í þá fatta ég að jafnvel þó ég sé ég að gera sem ég elska þá er það samt alveg það koma dagar þar sem að, Það sem að maður elskar verður bara, húf, já, er að gera þetta einu sinni enn, skiljum já. Og þá þarf maður að fara að æfa sig inn í það. Já. Það segir þessi, þessi, þessi dagdraums það er svo margir sem halda dagdraunum bara, bara að sem einhverju sem ég bara hafa sem draum þangallið í deg, ómeð við það. Því þá er bara draumur og þá þarf ég ekki, svo sem fer inn í að gera draumin sinn, hann vattar uh -huh. að draumurum var líka þyrnum stráður, sko. Já, já. Mjög ekki pæltir, eins bara með að þú veist, alltaf þetta fólk sem dreymur um að því það er eitthvað sem ég get talað um, að skrifa bækur, langar sem ekki að skrifa bók og þá ertu með þess að hugmyndi, ja, það er þeirri skrifabókina, þá mun ég sita á einhverjum rosa fallegum stað, með svakalegan ríthöfunda innblóstuður og þetta verður allt svo fullkomið, þá svo þægilegt að halda þeim draumi bara, af því þá þarfst aldrei að fara í gegnum það þegar þú situr fyrir þ Bara, það er því að læra þetta aljægugt texti hjá en okay vældum af fram að skrifa það er þannig verður bókið þið er en a, a, a, það er miklu glæsiglæri en raumveruleikinn að það sem ég er að segja sko eftir raumveruleikinn er bara þú veist við við við fyrir um öllu klósti við þurfum öllu kúka við þurfum öllu borða <laughs> það er raumveruleikinn og ég maa því að fatta þetta það vars fyndið hérna fatta þetta því að menn ekta aban og þá bara svona það var eitthvað í fréttunum um eitthvað David Addison eitthvað að gerast þetta var réttlega 2007 Hann fær bara líka þegar við stilt í magan og frá klostið og, og það bara siftaði öllu frægu fólki á eitthvað bara svona jafningjaplan. Ég er bara svona, við erum öll eins. <laughs> bara svona öll með eitthvað fjölskyldu vandamál og það er meðvirkni og það er eitthvað að þarna og, og við erum öll sveng, svo mýtlað eða allt þetta. Ég er bara svona, vá, við erum bara öll eins þorki er alls konu mismundu hluti. En þú hefur byrjað þá mjög ung af svona þora þó að elta draumanna þína eins og þetta með að stofna eða fara að vera með nakt apan og, og allt þetta. Þetta er bara eitthvað þú langar að gera og þú þarft þá að fara í gegnum einmitt þjórshóttan og allt þetta. Já. Sko það er eitthvað í mér, eitthvað svona hvort að er svona fearlessness eða eitthvað svona sem er bara element sem ég hef í mér. Og, og ég hef oft heyrtt bara wow, þú ert svo, þú ert svo hérna hvað heitir það? Brave þú ert, svo, þú ert svo hugrökk það er ekki eins og mér líði svona, ég, ég er svo hugrökk mm -hmm. þetta er bara í mér og hefur alltaf verið þú veist, ég bara svona hm, með langar að gera þetta og ég geri það þessi, það er líka hömluleysi í mér mm -hmm. sem að þegar ég er ekki balans eins og var þú þá er hömluleysið var tóksik hömluleysi, eins og í meðvirkur samskiptum mm -hmm. en núna er hömluleysi orðið meira hérna, stóri draumar sem að er ekki of stórir, því að því að mér veist núna engin draumur of stóri í dag, ég er til dæmis að reyna að kaupa hóteli hvað til mála og ég trúiði bara að ég geti það, ég veit ekki hvernig ég, en... ég, Það var einmitt þar sem ég ætla að spyrja, hvernig kaupum mann hóteli hvað til mála? Já, já, hvernig kaupum mann hóteli hvað til mála? Ég veit það ekki alveg, en ég finn að ég get það Og ég finn að þetta er möguleiki og þetta er svona, ég finn fyrir að þetta er svona, lífið er svona eins og eitthvað sem er svona veltast áfram og bara anfóldast og opnast og því meira sem ég sest inn í það og tristi að gerist því líklega er að er það, að það gerist. Þannig að uh, en já, ég hef alltaf bara þorað eitthvað að gera lötina að því að ég sé svona ég sé hérna, þetta er svona jáfna, ótti, er, þú ert hérna í óttanum Og svo er gjörð eða lappa í gegnum óttan, það er sem eins og grátt ský fyrir fram að þig, þú veist, þú ert hættur við eitthvað, þá er þetta gráa ský og þú þórir ekki inn í það. Alltaf bak við þetta gráa ský, það er frelset, það þetta er bara formúla sem er bara lífsformúla að gráa skýið sem að er þetta sem þú ert hættur við að gangi gegnum, hinum ein við það er það sem þú vildir hvort sem er ekki nák það er kannski ekki nákvæmlega sem þú vildir að því við erum oft með svo fast mótaðar hugmyndir um að þetta á að vera svonaði hins einn. En þetta er svona formúla lífsins myndi ég segja að vaksa og, og verða meira þú. Það er að fara að penetreita þennan óta sama í hvaða formið hann er. Hinn meginn er frelsið. Og er það ekki einmitt þarna sem er þetta er svona við erum í yfir móta eitthvað núna. En mið langar að gera eitthvað alls uh -huh um ég vil helst bara geta sleyst þessu gráa skígi. Ég vil bara geta hoppað yfir það. Já, það færi skilurðu. Og fari, skilur yeah. það er kannski sem ég er að tala um á meðan með, með dagdrauminn. Yeah. Að veist, munurinn á þeim sem láta draumanna sína verða verulega og þú sem gerir það ekki er kannski að annar aðalin segir bara okay, ég ætla að fara í þetta gráa skí. Já, bara bara og bara koma aftur. Ég er, er nú þetta. Já. Af því ég sé þetta gráa sem sölti bara svona, það er ekki oft þétt, það er dögt, of dögt, er bara lamba og þá er ég komin mm. þannig að ég séð alltaf þannig og ég hef alltaf bara svona kannski þetta, það er stjórna mér engin og óttin er líka bara svona óttin er ekki fyrir stjórna mér mm. hann er ekki fyrir að segja mér ég get þetta, get ekki þannig að ég bara, stjórna, það kanski kannski það sem að Mér að tala meira við um hóteili Góti Mál og ættir en hérna, þetta, svo ég klá klára aðeins þetta tímabil, <laughs> þannig því mér er svo gaman að tala um svona t í þessu með neonfötum og nakta aban og sköpunarými eða eitthvað og svona hvernig var þá þúlust miðbæja kultúrrinn hann var bara ótrúlega þéttur og ríkur og svona þúlust Ísland erefs var alveg bara upp á sitt besta viðst, ég var að hanna fyrir Ísland erefs handprentaði hvern einasta bol þúlust algjört og hanna gerði svona plastkassa settum bönd svona eins og pulsusstandarnir þúlust í Að, hana, í bandarækjunum á, á, á fótboltaleikjunum, fylltum þá á bólum og síðan fóru nokkrar út að selja bara út og laugaveg og, okay. og, og hana, þetta var ótrúlega magnað og skemmtilegt og, og það var svo mikið líf og það, var, það voru enga túristabúðu komnar, allavega ekki sem ég mann eftir það var allavega eitthvað lítið mm. þannig að var svona í hverju, bú, hverju byli, kannski. það var fólk sem var með passionið þeist, hjartað í bylinu mm -hmm. Og það var bara svo lifandi, þú veist, þannig að það er, hérna, ekki það mjög vist, það veist, allt er bara eins og á að vera, þannig að það er ykkur þróun í gangi á laugaveinum, þannig að það er í bæ og, og hérna, COVID, þannig að það er búin gera alls konar, en þetta var ótrúlegt tímabil, sko, og þannig hérna, bæði í list, bara allir sköpunirunni, Þannig að og náttúrulega bara mikið að allum þessum frægu útlendingum voru að koma sem er reynda kannski alltaf, núna er þið meira, meira svona kvikmyndilegðið að koma út í land, en þannig var allt tónlistalegðið að koma að hanga nýr í bæja og voru að börunum. Það eru reyndar eitthvað sem góð pæling að fræga fólkið frá útlendingum sem kom til Íslands, það var meiri miðbæni með náður fyrir heldur en núna. Já. Núna ferði bara beint út í land. já. Það var ja, það, það var að svo hérna, mikið deimonarbarn og já. allt þetta var að vera bara kaffi barnum bara. Oh my god. Sko, það þá þótti nú ansinu flatt. En það er líklega að vera erfitt að vera í rekstri ef du hefur verið svo gjörnu að gefa afslót. Já, ég enda líka fór sem fór. <laughs> <laughs> en ég var líka sko ég var svo meðvirk, ég var svo dugleg, þá bara Harkan 6 þær hæfastu lifa af, þust ég bjó, ég var um og börnin bara, Anna kvart þá var rúmin í ég var með rúmin í mótunakléfa þust þey safnaði stundum í rúminu og ég var bara á vinnustöðinni til 3 á nóttinni bara vinna eins hratt og eika vinna eins mikið eika drakkast mikið kaffi eika og, og ég var með svo bara prógramma reyna að finna út bara svo mikið kaffi borða síminst keyra vélinna áfram og ég bara keyr þust og harna ég var svo harkaleg og gróf við mig ekki vitandi hvað ég var að gera og bara dugleg dugleg dugleg og ég Svo þegar fór bara að Halllandi fæti, þegar hefna, bara Hallin varð meiri og meiri, þá fór ég hefna, að kaupa svartöfni að því að svart bara selur og það var nokkrum árum setna og, og, og það var bara svart að svart og, og, hefna, og bara seldist eins og ég veit ekki hvað sko. Þá koma allar íslenska konirnar sko, hefna, eldri, hefna, ekki ullingarnir og allt ungaliðið. Það náði ég svona konunum. Sem, á sem er smá pítus smá peninga. Já. Hérna, hvað er það í í Íslendingum? Við sækjum rosa miki í kráttur svartt og, svart og svona þannig liti. Við erum ekki, hués bara eins og þar sem þú ert klædd núna. Já, einu Vi, Við við fæst. Ég alveg oft verið í litum og ég oft oft verið skammaður fyrir það og alls konna svona eins svo, svona... hvað er það? Það er náttúræklega annað stað líka en minnst að extra mikið að Íslandi. Já, það er náttúræklega rosa mikil hjarðhegðun á Íslandi. Þyrst að er kultúr í samfélaginu. Þyrst að er þessi hjarðhegðun eins og þúst í Barcelona þátt eingin flott heimili. Og engin flottar möblur eða flottar vasa. Þyrst þú bara áttu eitthva einhverra stóla og eitthva hérna er það það allt um bara vera eitthva úti saman, fara ner á strönd, sitja og spjalla. Og kultúrin þar er þannig, en kultúrin það heima er einhvern veginn að skapa þess að ofbáslega fallega heimili. Mm -hmm. Þess það er svo rosalega mikilvægt inn á hefur, Íslandi. Hefur ekki veðufærið daldi mikið að segja með það? Jú, við náttúrulega erum svo mikið inni mm -hmm. og, og við náum ekki þessari tengingu og næst út í útlendum. Þú setur bara eitthvað það út okkur um bekk eða út okkur og um borðiði og fólk vil hliðina og allir að spjalla. Það er miklu svona sterkari innri tenkingar svona tilfinningarlega tengingar af því maður myndar tilfinningarlega tengingar því maður tala um fólk mm. og það er eftir kannski kassanum og manneskin manneskina er og, og konunna kassanum er að spjalla bara mm. og það eru bara spjalla og það eru ekkert að spá í hvort þú sértt að flýta þær ekkit mm. ég mann fyrst ég var bara Ha! sem bara og ákvættu fallegt við erum náttúrulega einmitt brúslega skemmtilega blanda af Evróp og Bandaríkjónum mjög uh -huh þann með kapitalism versus eitthvað svona bara er þúst evrópu það er bara eitthvað svona er að vinna bara ég að gera Já. sem minnsta að þessu skilurum bara eitthvað <laughs> <laughs> Og hérna og síðan þetta sem er alveg áhugaverð pæling af því við erum svo fá kort að við séum þá meira í einmitt samanburðunum og við verðum öll að vera svolti eins og nákraninn og allt þetta. Svona. Já og það er líka það sem að ég hef svona séð fyrir mig að meðvirk hægðun er bara eins og covid á Íslandi. Með, meðvirk ég hef aldrei kynst jafn mikilli meðvirkri hægðun á Íslandi og það er þessi það er af því vér erum svo lítil við erum svona eins og lítil þorp út á landi alltaf þekkt í ekkur litlu þorp út á landi þá er bara þessi lenska þess, þetta vibe ber bara í gangi þar og við erum svona þvist aðeins stærri útgáfa af þessu litla þorpi þar sem að það er alveg sjúkleg bæðvirk og sérstaklega þegar mér að skoða meðvirkni svona mikið að hérna Þá er við svona bara soldið síkt af henni fyrir gæði allir hristendur. Já, það er samt það kanskje bara rétt. Það er, en það er rétt. Mm. Og, og, hérna, allavega, í, í það er minn sannleikur þyst og það er hver einasta manneskja sem kemur til mín í stólinn í í hanna markþjálfun eða ráðgjöf hver einasta manneskja rótin kemur að því að hún er meðvirk með fjölskyldinni með þessum hanna hann getur ekki sett mörg, veit ekki hver hann er. Mm. Verstu, þetta, er þetta er allt hérna, meðvirkni og það fyrir ef við fyrir um dýbra í það, þá er það rótin. Hver er ég? Hvað vil ég? Hvaðan kem ég? Hvernig er sambandið við mömmu og pappa? Það er mömmu og pappa sárið, rætunur akkar. Mm. Og þetta er yfirleitt óklárað hjá flestum. Mjög mm. Tímabilið sem hann varst það alísha náðan þú vissu þetta er hljómar svona eins og svona gamaldags bandarísku kapitalisti sem bara þúst ég ætla bara að vera ógnilega duglegur og láta draumanna mína ræðast nema að vanta réttmigt kanska inn á hinn endan að kunna rukka fyrir vinnuna sína og allt það og á þetta tímabil lísa eitthvað þér er undirboðið áttin eitthvað gamalt viðtali við þar sem þú værir að drekka hvað 5 6 tvefalda latté á og eiga 80.000 kallar málmuna í latté. Einmilt wow fyndið þú skildir hérna var það sko. Varðu Alltaf í lati. Alltaf í lati á prikinu. Og, prikinu. Ég á prikinu. og, hérna, og já, ég bara ekki hvernig trúði, ég bara sá mig sem eitthvað er vel. Ég var alltaf að reyna svona að rekna út hvernig ég myndi ná sem mestu, mestri keyrsli útrúðsari vel. Og, og ég hérna, var ekki neginn tenging við þarfirna mínar. Ég var einmitt að vorum að taka Ég var að taka podcast kjæðar í ettin og hann, það kom bróðar Svanas að hann var að tala um þarna þarfakerfið okkar og, og líka merg okkar eru ekki í tengingu við þarfinnar okkar og ég var í engri tengingu við þarfinnar mínar það, hefst, ég þarf öryggi ég þarf þarna svona grunn þarfir bara kvílt, næringu og þetta ég þarf að vera séð og heyrið fyrir það sem ég er þetta eru svona þarfir sem að ég bara Nei, ég þarf ekki að vera ekki, ég bara spjara mig, ég, get, ég geti svo veginn og það að götu ef að ég þyrti þess. Ég var þarna, ég þarf ekki neitt, ég þarf bara kaffi, ég þarf bara vinna meira. Þannig að þarna var ég bara í svo miklu ruggli með sjálfa mig, ekki vitandi það. Þannig að bara yngri tenkingu við eigin þarfir og það er líka eitthvað sem að hverja eru þarfirnar þínar? Og geta sagt bara já, ég þarf að vera heyrð og séð ok, af hverjum þarf ég að vera heyrða að heyrða séð af mínum nánustu eða af öllum, af hverju þarf ég það, hvað uppfyllur þessi þörf uppfyllur hún, þú veist, lífstilgangin að skína eða er það ekoðum mitt sem að þarf alltaf að fá pepp, þú veist, að skoða þetta um, og verið heiðilegu samtali við sjálfa sig. Hvað gerist þegar að, eins og þú ert að lýsa, sorry, þegar þú er búin að vera að vannra í kásarvitna hina svona lengi og keyra svona á svo veg eins og vél á þust endar þetta með krassi eða þust bara með sko það enda ekki alveg sko sko líkamlega eða tilfinningalegt krash hjá mér en nátti apinn fór að hausinn á endanum mm. af því að bara þust þarna var bara rjúkandi róst mm. og ég fór ekki na heimabankann í 2 ár af því að ég ég bara það var að manneskja það ég þorði ekki að kíkja og þarna ég þorðið ekki að kíkja inn og heim, eigin heimabanga ég þorðið ekki og vildið ekki og ég er bara, ég ætla bara hanna meira ég ætla bara að vinna ráðar veist, og, hana, og þá var það bara gjaldrott og, og það var og síðan rosa er erfitt veist, ég var hér á umbúrsmáni skuldar í mörg ár og þess þannig að, Þetta er já. eitthvað sem ég held að margir vonandi ekki ofmargir, en margir sem tengjur við þetta með að, að fatta kannski eftir og bara hvernig gæt ég selt mér það að fjárm skiptu bara einhver máli og ég held Já. bara á frá að vinna og ég er bara svona að þetta rettast einhvern og eitthvað skilur Ég held þetta sé bara ótrúlega algeng Ég held það sko Já. En þarna erum við, er við bara blind á eigin skugga og þarna voru skuggarnir mínir að bara fullt á skuggum og ég bara þorði ekki ég, ég þorði ekki að hverstjuna hérna, mannskjörn sem sá um fjármálin ég þorði ekki að mér fannst eins og að Ég hielt þá að blint traust væri eina sanna traustið. Þanne að, að þá fannst mér ég átti að þurfa sína öllum bara algjörlega blint traust bara í mátti ekki einu sinni bara ja hvenn gengur eða hvenn þaust í mátti ekki spyrja eina spurningu því að þá var ég ekki í sannu trausti því þa ég hielt það. Þanne við eru með svo mikið á svona skuggum sem að við bara vitum ekki af það og það er þarna í þessu spiritual hérna það er að hérna, vinna í skuggunum sínum og Óh, ah, harna þaust lísa upp skuggahleiðarnar okkar og sjáðar. Þanne nær mára vera hamingjusamar frjáls. Og hvað síðan, síðan nefnir nefnir sem sían kemur þarna eitthvað tímabili þar sem húr sem húr ferð að kauðaugur eða? Ja. Já. Þá bóstu að kauða fiskileður fiskileður. Já, harna íslens sjáaleður. Minni heitir. Þá hérna Þá voru þau hérna, að breyta til í fyrirtækinu síni vanduðu mannski til að koma inn svona fá svona nýja sín mm. og, og fá sölu til að fara í ferði til Parísar og eitthvað svona og spennandi okay. og ég bara, þá var ég bara, ég tók því svo fagnandi þannig að ég var mig búð á laugaveinum og ég bara lokaði búðinni mm. og lokaði búðinni og flutti á söðakrökk og hérna, það var ótrúlega spennandi og ég vil líka allt haft að haft mikið áhuga á sjávalæri, með þetta, þetta eitthvað svona, fannst það eitthvað mjög spennandi. Mm. Og sútun, með langaði alltaf að læra að súta, eitt um að því væri sveit, sko að bara, hana, gera gærunar þannig að þær séu ekki, veist, bara þau fláir dýr eða kindina, mm. að þá ferði gegnum svona ferli til þess að sé gæra á gólfinu heima hjá þér, veist það hann rotningi það er svona alls konar efnafræði og salt og eitthvað dót þannig að ég að því ég var í Sveitsku sem ullingur þá hérna, og lömb sem dóu í fæðingu og bóndin fláðu þau fyrir mig og ég gemti þau í fristi nokkur ára því ég ætlaði að læra að suta yeah. að ég hafði áhuga því já þannig ég fór þangað og fór hérna fór með þeim að færi til Parísar að selja sjávaliður og stærstu svona efnasýningu heims eða svona með þeim Og þar hitti ég kaupendur frá einmitt því Slúfuton og Gucci og Prata og allir koma til þess að og Ísla sjávælegar er svona, þessi, þetta er uník, þetta er flott vara og hérna, þannig, að, þannig að þau voru með alls konu svona stóra og flotta kuna. Hvernig er þessi business á Íslandi að veri ég mitt einhverju svona hönnun og einhverju svona... Þetta er, er svolítið, ég myndi segja á Íslandi og er þetta svolítið svona þess að hann hérna, er alltaf græða að lífa á því að prjónavetninga? Það okay. er alveg þannig. Já, þetta, þetta er rosa töff sko. Og hérna og ég held að sé bara þannig fyrir bara flest alla. Þú veist ég er búin að prófa alls kvennar. Og ég meðst geta alltaf verið svona eins og man ætla að reyna reyna að græða að því pr og prófa vetlinga. Þú getur lifa á því. Mm -hmm. Getur hugsanlega lifa á því ef að, hérna, ekki mikið. En þú virtust aldrei að fara að kaupa við hóteli á því. Nei, nokkala. <laughs> nokkala. En Já. við erum kannski að leiða okkur svolítið aðeimitt því þegar þú síðan svona skiptur um takt. Já. Og þú er svona nefna orðið svona spirituality og spiritual og það er kannski svolítið það sem að þú ert þekkt fyrir í dag uh -huh. og erst að vinna við í dag, alls konar hluti tengt í því. Hvað hérna, er eitthvað svona augnablík þar sem að þú varði eitthvað svona, svona kúvending hjá þér? Já, ég bara, þegar segir þetta, það er augnablík, það var hérna, um, það var ég minni 2015 Já værakle 2015 þá lendi í líkansarás. Og og hérna lendi í líkansarás bara hérna skorinn höfuðið og bara upp og og var svona frekar en eyla svona óvart samt. Þú ég ég flæktist inn í líkansarás þá var ég búin að vera Þetta er svo nú er að segja eitthvað frá. Hvernig, hva... Já það var bara það var sem stelpa sem að ég var að hérna vorum búin að vera að borða. Mm -hmm. Ég var að fara að vera með prentnæmskið á morguninn Og hún var að fara stað og hún fyrir svona eitthvað skipta sér að tala af einhverja stráka sem er að rífast og endar á því að annar strákurinn sem var þá bara alveg hérna, út ur heiminum ræðist á hana og þannig að hún var bara eitthvað svona var eitthvað svona að skipta sér að því að þeir var að rífast hann ræðist á hana og ég þá er ég búin að vera hérna, rosa duglega hérna, æfa í mjölni <laughs> og þannig að ég stekk á hann og tek hálfstaka á hann um og eitthvað svona nema hann alltaf bara buffa mig í köku. Og og þá, dæn eftir þá... Skask, var hann með eitthvað eggvot? Nei, nei, það var bara flaska, hann braut flösku á hæstnum að mér. Já, þetta var alveg svona og þá vaknaði dæn eftir og, og hérna bara svona hvað er þetta að gera mér lífið þitt? Þetta var eitthvað svona vakning þvist, bara, og það er oft talað um að fólk sem er, hérna, þvist, er ekki að vakna er ekki að, að hlusta á skóla lífið vera að kalla til sína lifa sinn tilgang þá þarf stundum að fá sig yfir þennan vakningu mm. og það er oft bara að talað um fólk sem lendir í þúst slysum eða fær krabbamein eða gerist eitthvað stórt þá þá þá bara herð hva, hvað þúst hvað að gera hvað viltu og hver ertu rosa algjinda fólk Já. sem tekur eitthvað og sná algjóra í lífinu sínu og það gerist eftir einmitt alvarlegt slys e ja og það er bara svona, Og, og, og alveglega slýsið, ég, ég held að það hefði ekki komið eða ég hefði hlustað á líkama minn eða hlustað, ef ég hefði ekki verið svona veik af meðvirkni ef ég hefði ekki verið svona hefðst, harkalega dugleg En þú tengir þetta, þetta bara þannig að það hefði ekki átt sér stað? Já, algjörlega og ég trúi því bara að sé þannig mm -hmm. um, Þannig að, og þá vaknaði ég og þá bara, þá tók ég út sko sigurkveiti, áfengi og fréttamiðla, okay. algjörlega, og hérna... Bara ja, einu degi? Eftir, ég maður ekki hvert var einu degi, en ég bara tók svona kúvendingu, hætti að draka, hætti að sko fréttamiðla, um, uh, sigurkveiti, sig, sigur, sigur sigur það helst út í í 2 ár, sigurkveiti, alveg bara, ég var alveg... en hérna, en fréttamiðla áfengi af að haldi stúti. Það er svoleið? Já nema reyndar núna í svona í COVID, svona setni, þá kærastu minn, hann, honum finnst, hann kíkist undir minna vísi. Mm. Þannig að ég svona kíkist undir minna vísi og mér finnst svona líka svona eins sé að fara nú klámsið, bara svona eins og ég sé að, klámsi, svona, <sharp> þeirft, ég sé að gera eitthvað sem bara, ég, bara á ekki verið að gera, má ekki verið að gera, þannig að mér finnst ég svona, já, síðan bara svona að þetta er alltaf sama. Þetta er náttúrulega magnað hvernig við mitt, þú veist, með fréttir Mér bara alltaf lægja fólk, hérna, konsumi fullt af frettum, uh -huh. en verða alltaf hana með um að þetta er fyrst og fremst entertainment. Uh, þetta er bara entertainment, sko? Þetta er fyrst og fremst entertainment. Það að segja, þetta er svona í íslenskum kultúr, sitjum horf og horf á frettatíma bara hvað fylgist ekki með frettum drengur og hérna, þú verður að viti um frettir og eitthvað svona, hvað hva er það oft sem að eitthvað gerist á Íslandi sem er nöðsynlega þurft að vita? Ég hef æt Nei, ég held að þú þúst ef það gerist 11. september þá ertu að fara frétta að sko. Já. Ef það kom COVID þá fór ekki fram hver sko. Nei. Þanneir þa þúst og þetta þú er bara svona hva þarf ég? Hvað er ég að láta ofan í mig af því að nota næring og nú vitum við það að þúst næring hvert sem hon kemur í fyrstu forminn í líkaman eða inn í eyrin eða inn í augun. Þetta er við erum að taka inn í líkaman allt eitthva. Þanneir þá er svona, já, tók þetta út og ég held þeim bara svona, ó, oh, nú veri ég heimska sem að, þú veist, hérna er ekki inn í, inn í hlutunum og veit ekki og ég hef aldrei upplifað þá moment að upplifa minnum átt að kenda að veit ekki eða... Hvar seturðu línuna þegar þú segir fréttamiðla? Því síðan eru við með eða mitt eitthvað svona, þú veist, síðan eru við með, þú veist, podcast og svona annars konar upplýsingar og þú veist, hvar, hvar mundurðu draga línuna fyrir þig í eitthvað sem er Sem þú villt ekki vera að svo ég sletti consumer. Já sko hérna podcast snætt bara þessa miki af fræðslu. Þeirst að, að tala um málefni sem ég hef áhuga á að, hérna áhuga á. Þanne mm -hmm. þanne að, að það er þust og ég men ég nota alu Facebook og ég þust þú vist að tala um bara eitthvað svo daglegar fréttir. Já bara daglegar þust eins og kolla vinkurinn mín kolla Grasa hún var um daginn í fjallgöngu upp á Esju og eitthva fólk hérna hruntir niður eitthva brekku þetta kom í fréttanum. Og fréttin var komin inn á vísi, sagði Kola mér. Hérna, áður en að Kola var komin niður að fjalli, niður í bíla eitthva. Og hún sagði, hún var svo kolröng. Vist, hún sagði, þetta var bara eitthvað bull í fréttinni. Samt kemur hann að á vísi, bara fólk fjall niður og þetta gerðist og hitt gerðist. Vist, ég las ekkið fréttina, en hún sagði, þetta var svo mikið bull að hálfari nóg kóla varana hjá fólkinu Þvist. Já, ég meina þetta er hljóma kannski hypokritikala því ég hef náttúrulega unnið sem frétta maður í mörga ár og allt það en það breyti svo mikil eftir við fórum í vefumilana þess var, ég náði í restin á því tímabili Já. þegar að ég byrjaði á fréttstónu og stöðtfu Já. það sem bara svona það er kvöld frétta tími bara hérna á þessum tíma. Uh -huh. Og svo kom ekkur dagblöð út á morgnana. Þess og milli er ekkert. Þannig þá gerist já. eitthvað, þá eru alveg margir klukkutímar þar til að féra ekkur frétt út og þá gafst tími til að skoða hvað raunverulega gerðist. Já, já. Þannig að mér um legur kominn í þessa keppni að vera fyrstu með eitthvað. Já. Þá náttla verður stundum freystandi að bara í verða náa einhverri fyrirsögn og það er alltaf að það sem um húsi að aðeins. Já. Hérna, að, að in the end og entertainment. Já. Og það er bara Þust það er allt í lagi. Þust bara weist, allir velja fyrir sig en þust að velja fyrir mig, svona bara, weist, hvað situr í honum mig. Þust þæsna bara eins og Netflix. Mig finnst það líka að vera algjört bara okay. weist, og, en ég var líka þannig að og ég var líka alveg ég var svo fordómafull og og harna dómhörð. Weist, og ég var það. Og mér fannst bara fólk sem notaði fíkniefni bara Hérna, ég leit bara niður á það, ef ég vissi að það myndi taka kókaðinn, þá bara gatt ég ekki hilsaðir, þú ég var bara þarna, og mér fannst þeirna fólk sem að horfiði á serjur bara leitingjar og aumingjar fólk sem spilaði tölvileiki, bara auðnuleisingjar, þú veist, ég á mér rosa svona, miklar skoðunir á svona hlutum, þannig að um, þannig að það sem mér finnst, ég er til dæmis ekki búin að eiga sjónvarp sérna ára og tvöðust, því ég fl og ég hef ekki átt sjónvarp síðan, mm. og mér finnst geggja því ég kemum til mömmu, þá bara að risa sjónvarp og mér finnst bara eins í bíó, mm. og þarna, en þetta er líka eitthvað sem maður er svona, því veist, mér langar ekki að vera að káti potato, því veist, ég elska að gera eitthvað sem ég elska, mm. og því veist, ég elska ekki að sitja og horfa á sérjó þátt eftir þátt eftir þátt, skilri. það bara er ekki fyrir mig. Ég er búin að syssast aðeinsko, ég tók tímbylla sem ég var ekki með sem hún var. Svo núna er ég farin að horfa að það bara sem, ég veit ekki, það er kannski að þetta hlutaði bara svona ummitt. Bara ef ég kemsta þegar er niðurstöð fyrir mig, að ég sé bara ógisla duglegur og ég er að gera rosa mikið og þá bara, þá bara er geggjað ef ég detti góða sérju. æði. og ef að maður elskar það, þá er það bara geggjað. Akkurát. En, en að skoða kannski, þú veist, er maður fastur þar er að skipa leva draumanna sína mm -hmm. eða ert að lifa draumanna þína og leiðir að horfa seríu þegar mm -hmm. þrist bara geggjað mm -hmm. þrist að má allt mm -hmm. og einmitt er nótt að koma misunandi tímabil í lífi fólks þúst sem kemur kannski tímabil þar sem þú ert að vinna mjög mikið í að láta draumanna þína verða verulega og þá kannski síðan kemst du kannski á stað þar sem þúrt búna búa til ákveðinna hluti Já. og þá kannski er þúst að einmitt þá þarftu vera af því eitthi er eitthi, þetta er þunn lína því síðan Já. er það að hætta með ykkur hina líð eins og ég verði alltaf að vera productive eða ég verði alltaf að vera að gera eitthvað sem er nei það nátt að má heldur ekki af ja. því að í hvíldinni í þögninni heyrist sannlekurin þæs vegna er alltaf að, að tala um hugleysli hugleysli og þeir sem eru ekki byrja að stunda hugleysli fer að leikva bull er þetta finnst þér þetta ekki en síen þemur próvar að hugleiða og, og það er bara ég myndi sé satt bara í þögninni leyni sannlegur hver só eins bó þfinnur hann bara í þögninni mm. og í hvíldinni losnar líka um spennunna þvist þanne að við þurfum þvist þanne ég lærði það sjálf þvist ég ég þarf að hvila hvíln á milli og og Hún nota oft orði með mér ekki honum tala um með og að þetta er svona Fyrir x mörgum árum síðan var aldrei talað um meðvirkni. Síðan kemur þetta hugtak eitthvað inn allvæan inn á Íslandi sem ja. rosa svona tísku. Mm -hmm. Og síðan tölum við um þetta tíma ja. á tíma meðvirkni meðvirkni meðvirkni í þetta. Hvað er meðvirkni? Sko, ég myndi segja meðvirkni sé að að virka með, skilurðu? En ekki á þvístu eða ef virkar með einburju eða einburjum en ekki á bestan veg fyrir þig. Já. Ja. Skilurðu? Þannig að meðvirkni er alls konar og meðvirkni og góðsemi þar svo fyndi, góðsemi og hjálpssemi þú veist, ég var svo góðsum og hjálpsum, ég bara var tilbúin að gera allt fyrir alla. Ég kerði niður laugavegin, bjóðlaugaveginum ég kerði niður laugavegin að leita fólki eða útlendingum til þess að, að gista heima hjá mér svo þau myndi ekki þurf að fyrir hóteulherbyggi Kerðurinn eða laugaveginn að leita út? <laughs> það, það heima þér Me, veik þú veist ég, ég var svo veika meðverkni svo var ég með svo var, Útjá, með með svo var ég með samvegskupið að vera inn á þeim þú veist ég var bara þú <hæð> veist <hæð> <hæð> <hæð> þú varst með samvegskupið yfir að vera inn á túristum sem þú varst búin að bjóða inn á þitt eigið heimili eftir að hafa verið að leita að þeim um og lögum já þetta er alveg langt leit meðvirkni. Þetta er langt leit meðvirkni, ég veit það. Gerir mér fulla grein fyrir því. Þannig að ég er búin að Já, ég veit það. Þetta er geggja. Ég er búin að fara rosa langt inn í meðvirkni og skoða og búin að vera í 14 ára núna bara vinna í minni meðvirkni og hjálpa fólki því að skoða sína meðvirkni. Þannig að harna en þetta meðvirkahægdun hjálp sem er til dæmis að að þú ætlar að fara að hjálpa um að eitthvað fyrir eitthvað sem að bað ekki um það, það er meðverkni og, og þannig að verða svona toxic meðverkni þar sem að svona mæður stjórn samar mæður er að hjálpa og græja gera og, og allt og ekki beð um, Þeim. já og þá svona þætt ég vildi til að gefa eitthvað þaust mammann gefur eitthvað sem henni finnst að þú er að eiga og þú vilt það ekki og þá áttu það þolerir ekki na jakka sem mamma gengur alltaf samt að gangi í honum allt þon er meðvirkni og svo sko ertu líka þá að leggja inn inneigni og einstakling nú þarf að gera eitthvað fyrir hann sem hann er ekki einu sinni búinn að biðjum og svo þegar að þey vantar eitthvað þá allt sem ég gera fyrir þig ja Þa... þú ert að skuld, Já. Sko? Já. og þetta er allt að að virka með að eitthvað sé að virka á þig þust að þú getur ekki verið bara algjörlega sterkur í þínu kjarna bara hvað vil ég og hvað þarf ég núna þust að, að allt og allir geta togað í mann á einhverta hátt þar sem gerir þetta sían flókið er að við búum í samfélagi manna og maður þarf reglulega kannski að þú þust ég get ekki labbað í gegnum daginn mínn og ég geri alltaf bara það sem ég vil gera vegna þess ég er sían í samfélagi manna Já. Og það get alveg get alveg verið móment þar sem að ég er á ákvæði að heyrðu ég ætla að hérna, gera þetta af því þetta er gott fyrir hópinn akkurat núna skilurðu. Ja. Þó ég veist, þetta er svona En það er líka þúst varð þú að þúst varstú að svíkjja eitthva að innra sjálf með sjálfum þegar þú gerði það mm -hmm. eða fannst þér að bara allt í lagi. Akkurat. Veist, það, bara mér sama að það er hérna eitthvað. Mm -hmm. Hérna nær í Vesturbæi þá leið. Mm -hmm. Skiptum engu máli. Mm -hmm. Eða er A ég hafði nú eigin ekki tíma til þess en að ég er nú Sölvi Tryggvi þarna þú veist skilurðu er þetta bara ég, gegg, ég er á nýja, nýja billinu mínum ja ég er bara með skeggja fórskullaar þarna ég ætla kvart að það er bara rúnt eitthvað er þrist að, að, að skoðast nýstíl í hvaða tilfinningu skilurðu eftir innra með þér eftir tilfinninguna að bara ja ég þarna skilurðu eftir sannarlega hreina og góða tilfinningu bara þú ert bara frjáls að skiptir máli hæfn að hvað honum líður með þetta hvað hann gerður eða er svona ja ég vona honum verið á með mig eða já kannski þá næst þarna þegar ég þarf að flytja þá kemur honum eða því stað sníst allt um það einmitt er þetta eitthvað eins og Því þú vissust að segja þessa saga þér með turistana sem, sem eru hindrendar <gri> þetta er alveg hilarí skuðin erta þetta er alveg elsku og ég hjá mér birtist þetta þar þannig og ég sé það núna þegar ég byrjaði aftur með podcast eða gífurlega mikið af fólki sem hefur samband við mig mm -hmm. og ég er raunlega bara síðan ég byrjaði með þetta núna fyrir 7 mánuðum og þá var ég raunlega að vera það sé ekki svona 30 manns búna að biðuð um að skrifa æfisona sína og wow. og einmitt bara vast, og þá séi ég einmitt bara Sölvi Hann væri búinn að taka svona af þessum 30 ævísögum. Hann væri búinn að taka kaffiboll með 25 á þessum minnst. Já, einmitt. Í staðinn fyrir að þú veist, þær bara hérna, heyrðu, ég þarf að fá að vita afs meira um þetta. Send mér email. Já. Og að lýkingdum eru 29 af þessum 30 ek annaðkvort ekki efni í ævísögu eða ég hef ekki tíma að skrifa það. Já. Og þá er mma orðið miklu fljótarri í að vera heyrðu, þú veist, mikillegt að segja þetta, bara að það væri réttar þetta með þér, skilurðu. og þarna hugsar maður einmitt þúst Vau, kai var að slita mér út við að vera ständslust að gera eitthvað fyrir aðra, mm -hmm. af því ég sé eins og þú. Hvernig ein aðalinn uppi þetta með að þúst einmitt að fá takt sé næstu við degi sko, og ef þú ert ríkur að þöntur. Mm -hmm. Og síðan þetta ég hvernig er þessi góðu mennska sko. ég, og, og það er það sem ég kemst að hefur mig bara, Það er í mér þetta ro rosanlega sterka þörf fyrir að það mau engum að mau engum finnast eitthvað annað um sálvina hans er góðir ströngur. Einmitt. það er bara allt í lagi þó sé fullt af fólki sem finnst þi ekkert góður strangur bara allt í og það... Jesus minn hvað getur tekið fólk langan tíma að fatta þetta sko. ja og ég, ég var alveg þarna bara að bara guð minn góður ef einhver myndi ekki halda annað en að ég væri góður engill sem ætti fórna öllu fyrir þig <laughs> þust að bara það sem ég hjálta ég þurfti veist, en þetta er bara brotna sjálfsmyndin okkar og núna ég bara svona mist bara Það fólk må finnast allt um mig. Bara ég er allt. Bara ég er, þú ég er það sem ég hef að, að við erum þetta allt. Hvernig er annað sem vill að spyrja? Þú sést bara þú ég hérna höndinni með þar táttóinn. Já. Og þú ert lengi búin að með mikið táttóinn. Já. Hvernig tengist það af því að man þú ég þetta er mitt með bæði klæðaburðin og táttóinn. Það er samt síðan eitthvað sem er einstaklingur sem er rosa og eitthvað með aðin alltaf að pæla í. Já. Þetta er samt svona einkur partur er, er vera öðruvísi. Já sko ég er ég hef aldrei verið sko hrædd við álit annar í raunni þessu leitunni til. Það ég skilja bara fólk sem þekkir mig. Já. Hæna ég hef alltaf verið þust sjálfstæð í klæðaburði og hérna táttóin fyrir mig voru þust eitthvað svona ég upplifði sem svona innri tjáningu. Þust fyrir mér Finnst mér þess að þau sé eitthvað svona sem var innan, innan í mér sem kemur út í húðinni. Er það ekki Fyrir rétt munið um að þú hafi verið svolítið svona, ég var með fjölnið tattuðinni við talið, er ekki rétt munið um að þú hafi verið svolítið svona emitt þegar að þú er komið með bara tattu uh, hufist, eins og, hérna og fingurna og svona Já. þá hufist, var það ekki kannski meinstrým og sérstaklega ekki meinstrým hjá kannfólki. Nei, nei. Og þetta aftur er svona eitthvað sem maður kannski kalla að hugra ekki eða Já, og einmitt, það var margir einmitt, sagt þetta við mér bara, Vá, þú hvernig þóri þessu, hvernig þóri þessu, hvernig þóri að faðir á hendunar, og fyrir mér þú veist, ég alveg að, já, ok, sér þetta sem haugur ekki, að því ég upplifði þetta ekki sem haugur ekki. Um, en þú veist, það sem ég er að sjá, hérna, er, þetta er, þú veist, að fyrir mér er þetta samt að standa með því sem ég er. Þú veist, ég er að standa með þessi, ég er að setja hérna, utan á mig þess, það sem að er innan í mér að, í ykkur tjáningu sko. Hanna, hérna, en ég bara þess, þegar ég var lítil bara frá að ég man eftir mér þá var ég að tekna húðin mér ég bara teknaði á mig á, á húðin á mér endalust og þegar ég flutti til Akureyrar þá ég var svona sjórað eitthva þá tók ég strætó nýri bæ og fór að anspokasafnið og var að leita mér að heimildum um húðflúr þetta byrjar Já, og þá hérna þá vissi ég ekkert hvað og þá vissi ég að ég ætla að fá mér söguna mína á baki á mér. Þustu ég bara, og þustu þar er ég bara barn og það er ekkert orði töff, það er engin veist, ég veit ekki mun um einn með tattoo. En Þá veit tí ég ekki hvað backpiece er, þustu, þannei þetta var eitthvað svona sem að bara ég veit ekki hvernig þetta kom til mín. En ég var bara barn sko. Þannei ég vissi alltaf að, að ég myndi þustu gera þetta sko. Mhm. Mm Ég dýk ykkur djúpaleina að fá tala um það sem við að gera núna. Já. <hæg> Ætli, er ákið. Af því þú ert þessu ferðalagi og sían er þú með búnað velta miki fyrir þér með æðvirkni og alls konar áföllum og svona. Mhm. Mm og síðan verður jókkennari og síðan núna ertu og það er svona kanskje við, við erum á rosalega áhugaverðum tímu með hérna svona hlutinn sem þarf að bubbla upp núna inn í umræðunina á Íslandi þetta með alls konar hérna það sé losa það bein virkæefni í sveppum ayahuasca og, mm -hmm. og alls konar svona og allt í enn er þetta verða bara svona veit ekki hvort það sé mainstream en svona næst við Já, svona saka dalleg sem er Já. hugvíkandi efni. Já. Sem Já. er fyrir og þá var þetta það var ákveðinn tímabil þar sem þetta var mjög mikið í bandaríkjunum á víðar. Já bara einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem gæti verið að hjálpa fólki og gera alls konar hluti í sköpun og listum og allt þetta. Svo er þetta einhvern veginn kemur margra áratúða tímabíl þar sem þetta er bara algjörlega að setja hún í skúfu Einmitt. og bælniður. Já. Og svo erum við einhvern veginn að koma út úr því tímabíl í núna. Spra. Já. Þannig að er hérna war drugs sem að Og, og, og þeir sem hafa áhuga á því að skoða það þá bara mæli ég með heimildamyndum á YouTube sem að maður getur bara fengið svona meiri upplýsingar um það en öll, þessi huguvíkandi efni hafa verið notuð í þúsundir ára þúsundir mm -hmm. og hundruðir ára og síðan efni kannski eins og MDMA og allir styr náttúrulega, ég man ekki nýri. eru nýri náttúrulega mm -hmm. um, þannig að þessi efni hafa bara í gegnum bara frá bara mannsistíð afna hérna hjálpa manninum að þunna feta fótsporin og finna hver hann er það er það sem ég myndi segja og og hérna, og þetta náttla var eh uh, var í vexti og voru rannsóknir og fólk varan mikið að nota þetta svo kemur hérna Waran drugs og þá er þetta allt bannað og en þó er þetta sé bannað yfirborðinu þá er er allt að búa vera fullt af fólki að vinna með og nota þessi efni War on drugs er það ekki þegar að þetta byrjar svolti með Nixon, Nixon og svo færist þetta og og nær svona hámark hérna hjá Reykjavíkann og Búss og og svo þá var einmitt verið að hérna herðar við ja hérna, og færa fleiri efni undir ólögleg ólöglega og ja. Og það er bara þetta er já, að núna þá er svona talað um að hérna að núna sé svona The Great Awakening, þessi, þeir sem eru svona í spiritual heiminum eru að tala svona um The Great Awakening til dæmis. En allavegna þá er það sem er að gerast, er að þessi efni eru bara fleiri og fleiri eru að skoða þessi efni, vinna með þessi efni og hérna háskólar og svona virtar stopnanir eru að gera rannsóknir á þessum efnum sem eru bara allar að sína ótrúlega hérna um, Ótrúlegan árangur, ég hjálpa fólki með kvíða, þunglindi, PTSD, hérna, áföllur æsku og, og bara allt saman. Er það reyni. ekki rektum er að síl og sípun eða virkaefni sveppum er komið mjög langt til því því því þrýðastig stræjal hérna, sem lifið áfallastreytu og ákveðin tegunda kvíða og þunglindi? Jú, og það er hérna... Það er raun og bara tímarspursmál hvenær það verður orðið að bara einhvers konar innan gærs alveg Já og það er sko umsókn inn í hjá landlækni um að fá sem sagt, það er læknir að hérna, fá sælasæpin sem er þá framlegt í hérna á rannsagnastofu að það er komið í, lif, í lifjaform og það er umsókn hjá landlækni að fá fá sem sagt, þetta lif til reynslu þannig að þessi læknir vill fá það til reynslu að nota það sína sjúklinga þannig að þetta er alveg Þetta er bara... Það er komið þangað á Íslandi líka þá. Já. Það er náttúrulega spurning hvern er það, hvern er það, hérna, hvernig það gengur að fá þetta gegn hjá landlækni. Mm. En ég er að reikna með því að meða við það sem er að gerast, meða við bara allar, það er mikið af rannsóknum núna í gangi mm. og núna er bara nánast á hverjum degi, það er hérna... MAPS það er svo sem samtamtökubandarakinum sem er svo sem aðal sem að er að vinna með þessi efni til þess að hjálpa fólki og þeir eru að gera þetta á svo flottan hátt þaus þær eru psykótherapistar þaus þær eru menntat fólk sem er að vinna með fólk í terapísku umhverfi að vinna úr hérna og þetta sníst allt um að vinna úr því sem er í innsta kjarnanum okkar sem er trauma kvíði þunglyndi og er ekki svo Ó það sem er að tala um þessi efni. Mhm. Mm er þau ekki alltaf þunna einmitt þetta með þú veist ástandin fyrir því að þá þarf að fara varlega í það og allt þetta er að þú veist eitt gildr um fullurnar einstaklinga sem er að búna kynna sér hlutina vel oft það annað gildr um börn og líka. Og það hef, hefur hefur notað komið tímabil þar sem að suma af þessum efnum eru notuð í einhverum svona djam tilgangi og þar jafnvel verða takaðu og þá getur það endað ekki vel sko. Jó, ég myndi segja sveppurinn og þarna í raun er einilega sveppsins hann er, er eins og speglasalur. Það er svona það sem gerist þegar fólk fer í djúft færðalag. Það er svona eins og speglasalur, þannig að fólk fer í sig færðalag til að skoða af hverju er ég svona, af hverju liðið með svona hver er ég, hvaðan er ég að koma. Þannig að þetta er eins og speglasalu lífsins. Þú ferð að skoða þig frá öllum hlýðum ykkur neinn. Og ef að þú ert að nota, þannig að þetta er ofboðaslega powerful efni, Þannig að þú ert að nota það með áfengi, þá farðu bara að sjá bara, já þú ert í ruglunum, þú veist, þannig að mér bara mjög eðlilegt að allir sem að nota sveppin hefna, með áfengi, þau fái bara hefna, höggi andlitið, Amen. það er bara basic sko, Amen. og það brá aldrei, náttúrulega fyrir að fyrsta, hann að átti fólk ekki að vera að drakka af því að áfengiði taugaðitur, mm -hmm þopprás þú þygda Google da bara áfingi taugaeitur og það er svo magnað að sé bara æðlilegt af að vera bara flott á kantinum með taugaeitur í glassi og súpa. Þú mm. veist mistu þetta svo þetta er svo stórkostlega sturtla. Yeah. Og þetta fyrst fólk þetta er þetta stiga fólk fólk er bara en þetta er satt. Er það ekki líka svolti innbikt inni þetta er svolti eins og þegar að hérna með með kuldan og koldupottana og sjósund og eitthvað svona og þegar að það talaði um það getur verið hættulegt fyrir ykkur og allt þetta sem er vissulega rétt við getum öll bara ofkelst og, og, og dáið eða við verum á kulda Aha. en það er svolítið innbyggt við þú veist, þegar ég fer í fyrstu skipstin í ískaldan sjó Aha. þá er hræðslukerfi mitt innbyggð vörð fyrir því að fara að vera of lengi til þetta sé hættulegt fyrir mig það er það ekki svolítið þannig a það er svona einan gæslega bara hræðsla fólks við þessi efni mm -hmm. er þá innbygð vörn í að þú í raun og verið nálgast þau vonandi á réttan hátt. Já, ég... því þetta er notað hérna væntanlega krefjandi og og ekki eitthvað sem við erum bara eitthvað einn svona að gera eins og þú værir að fara sturtu í 4 eða 5 björum og hafa gaman. Sko. Nei, þetta er ó þetta er erfitt og ég séi að engin á að nálgast þessi efni nema hann finni innra sér að sé tilbúinn og geraða þá í, í hérna aðstæðum sem að eru ofbúslega öruggar að, og það er bara að að hvort sem að ert í nánu sambandi, í nánd þú veist, kemfyrir sambandi hjá tannleikni, hjá sálfræðingi eða að fara í svona ferðalag, ef sett og settingið er ekki örugt ef, ef þið líður ekki örugum þá ertu ekki að fara þess, þá ertu að fara að vera í spennu óttarhæðslu Og hlutunir eru ekki að fara að ganga ein smúðlega og þeir gætu, skilur við. Ah, þannig þa það er það sem skiptir mestu máli í öllu. Þannig að, þannig að þegar fólk, ef að fólk er að íhuga einhverja svona hluti, að þá séða að skoða hérna hvaðan er efnið að koma, hver er að leiða þetta, hvernig eru aðstafunar, þannig að það sé allt í þessu, og eins og þú segir að ég, aftur talandi um meðvirni að því maður eru svona heyrt um að þetta sé að verða dóltið minnstrím og þá er bara svona erum við viljum að fara að reyka DMT upp í hefnmörg og ekki að koma með skilur og bara jú, jú, jú það er ekki réttar aðstæður eða leið til að fara að byrja að prófa sér áfram með þetta Nei, og hérna og núna hef ég prófað að reyka DMT og Bufo og 5MU sem er svona bara svakaleg efni finn mér finnst da bara bara algjör geðviki að vera einu staðar einn heima hjá sér eða eða einu staðar hanna að gera svona ekki með einhverum manneskjum sem þekkir þetta kann á þetta og er að passa upp á þig þaust þanne að hérna, það var einmitt hérna síðustu helgi þá fékki símtal frá einhverju síðan þekki og þá voru einhverju strákar að, hérna, að reykja og einn fór í bara þvist, þú, skilur ekki hvað, þú skilur ekki það sem þú ert að fara að upplifa það sem það upplifa á svona stöðum er að gera óskiljanlegt og þetta er svo stórt og þetta er svo mikið að þetta gera brýtur í manni heilan og þetta brýtur allar hugmyndir um tilvistina sem þú hefur Og þannig að fólk getur bara farið í bara algjört panik. Mm -hmm. Þannig að... Þannig að, að þú nálgast þetta ekki að út. Aldrei. Nei. Al, og, og bara ég lag svo mikla, mikla ásláða með allt svona. Þetta er svo stórar opnanir. Mm. Þetta er svo stórt að hana, bara aldrei að vera einn, ekki það fólk sem að, er búin að vera að fara í æjóaskan fara á sveppatripp í vakandi tilgangi auðvitað má það fara hérna, fara á engatripp, veist, alent en aldrei í fyrsta skiptið aldrei, hérna já, mér erist bara skiptur á miklu máli að vera með eitthvað sem setur yfir sér sem passar upp á mann, líka þetta að fólk upplifi, af því að það sem gerist svo oft, fólk fer í gamla tráma, það fer í upplifinu æsku sem að búa loka það er bara mann ekki eftir og þar, yfirleitt er það þannig að flest okkar, þú veist, eins og mamma, þess, flest okkar mamma og pappi, eða bara eitthvað fólk sem kynntist, egnæðist bætt, vissi ekkert hvað var að gera, vissi ekki neitt, gerðu sitt besta og útkomum við, alveg í haki, skilur ég, þetta er bara, þetta er bara, þetta er bara svona er þetta, mm -hmm. og svo komum við bara út í haki, sjálfsmyndum brotin og fengum ekki ástæna sem við þurftum, mm -hmm. fengum ekki hlýjuna og öryggi sem að við þurtum sem bat. Mhm. Mm eru sína er súna burðast með það, séan hlæðst utan á það, alls konna og hlæðst og hlæðst og við erum orðin eitthvað voðlega hérna. Mm -hmm. veist, í okkur. Nemma í súna það þá fermar á þessa staði í rótina. Hva gerðist? Þú veist af hverju er ég óorökur? Af hverju upplifi ég? Af hverju af hver, hana, ég svo miki? Þú veist af hverju upplifi ég höfnun. Þú veist þegar einhver ég bið vininn minna koma í bíó og hann hefur ekki tíma. Skilurðu? Mm -hmm og hefna, þá fer maður þessa staði og þá er svo nöðsilegt að hafa manneskju sem að heldur þér og sem að heldur í hendina þér sem þú finnur, það er hlýja, ég er örg eða örgur ég get farið, hérna, og það er talað um eitt svona treyp samsvara tíu ára sálfræðmeðferð og það er bara alltaf sagt En þú segir eitt svona treyp, hérna samsværi tíu ára sálfræðum ef ég myndi nú að vera Devils Advocate og segja, er það ekki eitthvað sem svona gæti aðeins færið að gerast að fólk horfa á þetta sem eitthvað svona töframiðal sem á laga allt í mínu lífi. Jó, það er náttúrulega sem er að gera það mm -hmm. og það er ekki tilnægt meðal mm -hmm. og, sem að, og, og þá komum við því sem er svo spennandi að hérna hérna svona eins og spiritual bypassing Þú veist að fólk fyrir okkur svona spiritual leið og bara fyrir í æjóaska og annað æjóaska og annað æjóaska og situr sérna í hugleyslu og er að tengja við ykkur að ykkur að vóða og æðri verur og hérna og er bara í nátturinn að tengja og, og drakka kakó og síðan, þú veist, talar ekki við mamma svona pappa eða, þú veist, hérna, þú rótin, samskiptun og maðvirknin, þú veist, hérna, hvað sem var, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna Já, losnar þú losnar aldrei undan því. Þú losnar ekki undan mennskunni þinni. Og það er það sem ég hef, svona, mér finnst gaman að skoða að, mikið af margir. Þeir eru að reyna að bæpassa mennskuna. Þeir eru orðnir of spiritual fyrir mannskuna. Þú veist, og við erum og við þurfum að hérna Þetta datt aðeins við við Ólafur Stef þar hann var hjá með. með þú kallar þetta spiritual bypassing þegar ég er einhvern einn ég er búin að upplifa svo mikið að ég er komen að einhverri svona annan og merkilegri stað en hinir og ég er bara hættur að funkera í venjulegu lífi. Já. Já. það er það sem að og hérna og og, og svo er bara hvað er venjulegt líf og hvað vilji ég fyrir mig. Þú veist, það er bara hægt að skoða að hver og einn þarf að sig hvernig eru samskiptun mín hvernig brekst ég við í samskiptum er ég í góðu hvernig líður mig gagnvart mammin og pappa og ég trúi því að, að það þurfi hver einasta manneskja sama hvað mamma og pappa hafa gertir, sama hversu mikla höfnun þú upplýður og hva, hérna, að við þurfum að fyrirgefa mamma og pappa fyrir allt við þurfum að fyrirgefa þeim við þurfum algjörlega sættast við þau Og, og elska þau fyrir það sem þau gaf okkur af því að það sem þau gaf okkur er kennslan sem að við áttum að fá til þess að fæðast inn í sannasta sannasta útgáfan af okkur en þetta er svo erfitt þess, bara flestir sem eru með þetta sár eða margir þeim finnst það of sárt til að einsinni hugsa sér að það muni nokkuð tíman þess Mér verður hugsa til þess sko þegar að ég þekki einstakling sem var svona einn af þeim fyrstu þeir eiga bara sá fyrsti alltaf alltaf allra fyrsti til að vinna með iOS á í Íslandi. Uh -huh. Og er sjálfur búna hérna mitt leiða gígula mikiar seremoníum og hérna í sjálfur farið. Og ég hitti hann núna í fyrra. Mhm. Spurð hann þós hva hva finnst þér um þetta sé orðið svona mainstream og og þann að á ég mennst bara flott bara að veru hver að einn að fá að vera eins og hann vill en ég er réttilega bara hættur þessu að því að ég sé, andlega ferðara einmitt um að vera góð við mamma og pappa. Sko. Já. Þa, <laughs> og það enda bara þar. Sko. Og það er þetta þaust að hérna að fara að finna sig, að fara fra, fara en að komast síum aftur heim. Mhm. Mm þaust. En og það er kanskje bara Ég að, að segja er þú þaust einstaklingur sem er hérna bóa mikið að hérna gera alls konar svona hluti en síðan er eins og segir sían eða foreldranir í algjöru ólægi þá er augljóslega eitthvað sem að þú ert að gera dila sko. Já og þetta er bara rosa algengt og ég skilða alveg, þú veist, ég skilða þegar þeir sem að upplifa þessa tengingu, þessa opnun þannig að skilning á universunu og, og upplifa, þú veist, að vera eitt með universunu, það er svo magnificent, það er svo divine, að maður er bara svona, já þetta er rétt og maður vill frökar vera þar, þú veist, þannig að þetta er alveg skiljanlegt og... Hvað fekk þitt þess að byrja að vinna með þessi efni? Uh, það sem að Gerðist var að águst af inkonu mín, hún, hérna, hún fór til hvað til og fór þangað í halda ár og þegar hún kom tilbaka þá var hann bara sveppir mækrodós, mækrodós og, og mér varst þetta hræðilegt af því að ég hef alltaf verið svona óbáslega hrætt við fíknæfni og ég vorum í sundi og hún bara sveppir, sveppir, sveppir og ég bara meina að hætta, hættu, fólk getur hirti í okkur og bara skammaðist mín svo mikið. Og svo sagði hún, hérna, þú verður að fara en hvað þetta mæla. Og þetta var eiginlega svona meira jóga, þú ég var að fara en til meira svona jóga tilgangi, en svo fór ég til hvað þetta mæla. Og ég var bara tilbúin og opin og skoða hvað þessi myndi koma með til mín. Þú þannig ég var ekki að leita eftir sérstöku, en, en þar prófaði ég þessi efni. Og þá svona, og, og ég, þegar hún var alltaf að maður dosi, þá var ég sv þvert harna leiða dópa sig. Ja, Eymitt, þær kallar microdosing, þá erst að tala um að við sért að taka, þetta er svona þar sem væri þetta kall au íslensku smáskæmtum. Já, þá er þetta svona sveppirnir í algjörum smáskæmtum. Þanne að það hefur alveg alveg gríðaleg áhrif á taugakerfið. Það gefur sinn bara slaka inn í taugakerfið. Þanne fólk þust kvíði, þunglyndi og og harna það oft bara þust að losnar um af því að kvíði og þunglyndi er er spenna þetta hérna, hérna er mjög lísing lýsing veist, en oft er þetta spenna sem er bara í tökur það er í ofspennu og þetta hjálpar svona einsta kjarnarum að slaka og þá losnar oft um bara það sem mikið af óþrafa kvíða mm -hmm. það losnar um svo mikið þannig ég fór út og ég prófaði prófaði þetta og þá svona já, ok, skil því að því ég veit alveg hvað mér finnst í fíknefni og að, að hérna að vera ofnóta hluti, þú veist ég hef skoða það vel þannig að þá skildi ég svona, ok, nú skil ég hvað þetta er okkur fólk gerir þetta og hérna, það reykti ég til dæmis DMT og Búfó og, og hérna, þeist, þessi hlutur hafa bara breytt mér þeist, og DMT er virkaefnin í æjóaska? það virkaefnin í æjóaska Hvað er Búfó? Búfó er sko það er svona það er svona, kemur úr hana, bakin og froski sem a sem a kemur upp úr jörðinni í Mexico einu sinni á ári eitthvað svona. Mm. Og hérna það er svona kroppað af bakinn á og það er sko buffetamín plus DMT. En það er illa sko DMT svo er DMT5MO sem er sagt að sé þúsund sinni sterkari en ayahuasca. Og það er svona búfóð en þetta er svona Þannig þetta er bara svona of bósle hluti sem að er ekki hérna eh uh, ma ekki með og núna eftir ég byrjaði í þessu námi sem að sem að ég var að komast inn í sem að verða svona transpersonal sækótherapisti þannig að ég er að fara í fjára ára nám að læra hjálpa fólki að vinna úr tróma, kvíða, PTSD og hana, með hjálp uh, hugvíkandi efna og, og, hérna, og eftir ég komst inn í námið eða bara síðasta ári þá er bara allar Facebook-sýður sem ég finn sem er eitthvað svona hópar um microdosing, um þetta, um hitt, fer ég inn á mm. og, og, hérna, og það er fólk, fólk sem er að reykja til dæmis DMT, bara eitthvað eitthvað star, þið veist, heima hjá sér og langa bara að, að þvist, fara á okkur eða vera hæ og er með eitthvað undirlíkjandi eins og geðkvarfasíki eða opaslegan kvíða, ekki með manniski með sér, sem fólk er að festast í eitthvað hérna, ástandi, kannski hálft ár Já, ja, það er svolítið bara Já, en það er með sko hérna, Bufo og 5MU og þetta eru hlutur sem ég vissi ekki og ég er bara svona, ok, wow, hvað skiptir miklu máli að gera, þú veist ef að fólk allar að skoða þessa hluti að gera það vel, þú við leikum okkur ekki með þessa hluti Og ég með þetta kynna sér þetta vel kynna sig að þetta vel mm -hmm. og engin að bara ha ja DMT prófa þarft ég yes, bara Þetta er þetta er mjög viðkomumbra ég er, er núna kominn þessi þáttur er ekki núna meira svona 80 já. og ég veit ekki korti að ég hefði lagt til að fá þig í til að tala um þessa hluti í þætti 3 eða 4 sko. nei nei Já þær við kvam umræðu. Og finnst þetta að vera statt á Íslandi af því þú ert þá væntanlega með dalti góðan svona þverskur búna verið inn í þessa geira og vinna með vinna með fólki og Já. gera þetta sjálfur og svona. Hvar er þetta statt á Íslandi? <laughs> er hérna er, er, er mjög margir eksperimenta með þetta og er þó fólk að að halda við hérna, er fólk feimið um að viðurkenna og þús bara Sko, ég held að fólk sé ekki kanska feimið að viðurkenna. Fólk er rétt að rétt að hérna rétt bara. En en það eru þust ég meina við erum að tala um þust læknar lagfræðinga það er allu þverskurðirinn hjúkruna fólk hérna sem að eru að uh, skoða þessu leiti. Þanne afna hérna, ég mynd ég held sko að þæg ég útskrifast eftir 3 námi sjálfti 3 árr og svo er árr starsnám. Því ég útskrif eftir 34 árr, þá trúi ég því að ég geti unnið við þetta hérna á Íslandi. Mm. Unnið hérna, og þetta verði löglegt þá. Ég trúi því algjörlega. Mm Hvað -hmm. segir áðan um nefnir læknir sem hafi þetta sé komið til hérna landlæknir og og allt þetta, þannig að það er þá líka væntulega að verða hefuru heyrtt í einu tilbrigði sem hefur áhuga á þá vinna í samstarfi við fólk og þig og ja kanskje það, það er ekki kanskje tala um samstarf en en hérna en fólk fólk hefur mikinn áhuga og fólk er að skoða það og hérna og já, bara fólk er að skoða þetta og eins og sérstaklega eins og mikrodóse þus það er að hjálpa fólki eins og svakelega mikið og hérna, og þus fólk er að eksperimenta með eins og hérna um, allt er sté til dæmis að mikrodósa það þust í hér, svona sálfræði meðferð til dæmis og og sveppina. Þetta er lengra komið en svo við í bandaríkjunum og svona þar er alveg einmitt bara orðið hérna viðurkennd af einmitt að fólk er að fara til þerapista sem er að leiga daugi gegn mi þessum efnum og allt þetta sko. Já og við það og þar bara viðurkennt og það, það verður hér af því að þust það er engin hérna þust það er ekkert hættulegt við þetta af því verð að verða vinna að gera þetta vel og halda utan fólk. Mm. Og þetta er Var að gera sannlega að breyta lífum fólks og ég hérna já, ég bara hefur rosa mikla að trúa á sig veist, og ég veit alveg hana, samkvæmt hvað gildum veist, ég lifi eftir og, og ég hef aldrei veist, já ég hef bara aldrei sé annar eins transformation á mér eða öðrum sem hafa gengið gegnum aðiáska hérna, eða sælasæpinn og hérna vakna til lífsins og, og já, bara breytt lífisinnu til eins betra og það er það eina sem fólk er að gera mm -hmm. og það kemur, svona útfróð þessu ferðalegi kemur sér þessi bælingu þín sem við fórum aftur að þunga að ég opna hótel í hvað þið mæla já, <laughs> já sko, er það, það, er, er, það með svona er það, það með svona fallega góða tenging við þann stað já, sko það er nefnilega hótel í hvað sem að garðurinn er svo fallegur og það er, þú Það er bara svo mikið fyrildum í garðinum og maurum og kongulóm og hvernig ok, var ég ekki að hérna, þetta hljómar ekki vel fyrir aðra, ég elska skortir sko okay. allafan, þetta er bara svo rosalega lífandi og hérna og ég var alltaf að fara í innan garð þannig að ég tengdist starfsfólkina þar og það er alltaf inn, allir innfæntir mæjar sem að vinna þar og ég fór alltaf í innan garð og basti einhvern veginn garðin um ykkur svona djúpum tilfinning að böndum svo fer ég í Og þá kemur garðurinn uh, í æjafaskanu sem í raunni vera eða manneskja sem talar við mig og segir mér að enginn hafi séðan eins og ég séð hann. Þegar enginn, hann hef aldrei bundist neginn um djúpri tengingu og mér. Mm -hmm og hérna og það er svona, svona stígur inn garðin þetta er svona eins og bara ég upplýði svona eins og upp á altarinu okay. og ég upplýði svona bara mjög ganga upp á altarinu og þetta voru bara svona hjónaband okay. og hérna og svo bara auðvitaði fólkið hótel til sölu okay. og hérna og bróðminu lag frængur þannig hann fyrir að ég tala við hann og hann fyrir að skoða og ebitan og allt hérna, ebitan, ég kann þetta orð <laughs> rosalega flott og þarna, þannig að vinur hans sem er fjárfæstur hérna á Íslandi og hann kemur til hvað þetta í januar, í fyrra fyrir ári síðan, til þess að skoða hótlið, þannig hann kemur, skoðar allt líst vel á þetta og við erum að fara að kaupa það og hérna, hann er stungin á sportryka fyrir mútið að borða og, og, það, það, var, það er bara svo svona sterk bí bíflugnastunga. Er það eitthvað meiri þar? Nei nei, nei, nei A, okay. er ekkert meira, ekkert okay. hættulegt. Við okay. getum ekki dæið. Ja, okay, ég er með einhver, se... ég er hugmyndir. Ja, það eru semur nota sko spordreka bit sem svona, þá að hjálpa með gykkt til dæmis. Þyrst að okay. virka svona eins og svona, svona lögur í gegn kerfið þannig. Okay. Og hérna en svo kem ég bara heim og ætlum að klára samninga, þærs til ég ætla bara koma heim í febrúar fyrirra og fara út aftur. Og þá kemur COVID. Þannig allt COVID er við búin að vera svona, voru að bíða, bíða, bíða en síðan bökkuðu þeir út núna, núna eitthvað tíman í haust. Ok, þannig að... En þeir voru að lækka hotellið, þannig að ég... Hérna, lækka verðið? Lækka verðið. Okay. Þetta er, er að bara gefinnsk... Hvernig er að gera business í hvað? Er, er, er ekkert mála að koma sem útlendingur og... Nei, þetta vatn, þetta er sko í kringum vatn sem er dýfsta stöðu í með eða suðurameriku ég man ekki alvu í, í rakle allt saman. Og í kringum vatnet er þetta sná myndir ég kanskje segja eins og Þingvallavatn. Þetta er sná þetta er þetta er óboðslega djúft vatn og í kringum það er fullt af villum. Þannig að það er eitthvað sná forseti gatumaala eða þæst einhverur sná menn sem eiga þæst villurðar í kringum vatnið. Og ma ferðast alltaf á bátum á milli bæjanna, þæst ma ferðast hannig. þannig. Þannig er alltaf sná meðfram vatninu þegar ma er á bara bara agndofa að horfa á öll húsin þvist, sem að eru bara svona villur og síðan eru svona báta höfn og þú veist, ó góð því ég bara því ég bara hugsa um þetta sko. og hérna, þannig að það er mest útlendingar sem eiga þessa staði sko. mm -hmm. og þau eru búin að eiga þetta hátil 20 ár og eru bara komið upp, komin bönn, og það er ekki skóli fyrir bönnum þeirra í þessum bæ þannig að þau þurft að flytja í bæ sem er þrjá klukktum í burtu Já, ok. og þannig að þau eru bara tilbúin að byrja að byggja nýtt þar mm -hmm. Hvað myndir eru að gera, ef þetta ganga upp hjá þér? Myndir eru að reyka, þetta sem ennjulegt hótel eða hvers konar... Já, sko, örglega, við, það eru lóðir í kringum hóteli til sölu, sko og lóðin fyrir framann hóteli við vatnið, mm -hmm. það er svona al, næstu alveg vatnið er líka til sölu, þannig að við vorum búin að, þeir voru búin að mappa upp svona þess, hérna að gera svona þyst syndleg þyst við vatnið eða þyrllu og meira séja spó í þyrllu þyst að bara þyrllu flug frá flugvöllunum. Hann er oru svona allskunar hugmyndir. Okay. En hérna hóteli rekur sig svona eina sjálft. Það er bóvar sama starfsfólki í 20 ár. Já. Yeah, okay. Þannig að þau þetta er ekki svona ég myndi ekki þyrra vera hérna bara alveg. Nei En það sem ég myndi vilja gera er að taka fólk með mér út til í transformation ferðir. Hvert sem er bara koma að vera á hótelinu að þetta er svona flottasta hóteli við vatnið mm -hmm. um, Þetta er samt svona back, þetta er ekki svona stíf, stíft luxishótel Þetta er svo, svo guðdómlegt, sko. þetta er bara Oh my God <hull> Oh my God <hull> <hull> <hull> já. já, hann var mér til uh, Já, ég myndi gera, ég myndi, þú veist, ég fyrir með ég er með jókakennarinn ám og við fyrir með jókakennarinn áhópinu okkar til hvað þetta mála alltaf þannig ég er núna með hóp og við erum svona reyna að plana hvort við komist út í maí með 25 manns okay. í águsta okay. og þannig að við förum út með jókahópa hérna, og þá myndi ég líka vilja fara út í ferðir. eða bara hugleyslu ferðir. Mm -hmm. svo er konana sem að hérna, vinnu með Family Constellation sem að er svona, það magna, þetta er svona þessi næst kemur Psychedelics án þess nota neitt okay. Family cool. Constellation Þetta virkar þannig að þetta er eila, þetta er svo trillt sko, ég hef aldrei vitað hann aðeins. Okay. Segjum að þú sértt koma í tíma til mín, ég er family constellatorin og þá kemur þú en það þarf að vera fólk, þarna þú þarf að vera að bjóða fólki þarna úti þú veist, þá heitir bara ekki fólk á göttin segir, hey að koma með okkur hérna í tvo tíma og fara kakkabólla í staðinn, mm. þannig lendi ég nýju þessu mm. og síðan kemur þú og þá, hérna, velur þú svona, heyrðu, hérna, Gunni, getur þú representa mammu og, og hérna, getur þú representa pappa, getur þú representa þennan og síðan stillur þú fólkina svona í hring sem byrjar að spilast út eitthvað svona atbyrðarás og svona dænamingin í fjölskyldanum og þá fær maður að sjá svona undirliggjandi stíplur og pattern og, og þetta er ótrúlegt það, veistu, þetta er svo magnað og það er fólk sem kemur hérna hægna til vassins mm -hmm. og er bara í hægna svona kanskje family constellation terapiu í mánu 2 3. Okay. Og, hérna, og er þá líka kanskje í kampó, kambo er svona froskur þá brennur maður svona götahúðina. Mhm. Mm og situr út af froskaeitur í sárunn. Mm -hmm. Og það svona flössar út kerfið hjá fólki. Mhm. Mm Þanna það er alls konar alls konar. <laughs> þetta hljómar réklega eins og latína fyrir fyrir marga sem að hlusta sko sem að alltaf misammt Þetta er svona og þetta er svona, ég veit ríkarski ólíkum hérna, það er, það er ég myndi segja við erum örgulega nálgast punktin það sem rosla margir hafa núna heyrt um þess hluti, eins og æja og allt þetta, já. en það er ekki svo langt síðan, þetta var bara eitthvað æja hvað? Nei, já, já, er mitt, já og það er, svona, það er eitthvað að gerast í bara heiminum að meðvitundin um þetta er eitthvað neginn og þetta er alltaf bublu upp og Og svona, að vera, svona, svona, svona þetta er að verða að nota þetta klassíska ennsku orð mainstream Þetta að verða miklu meira mainstream en, Já og en ég held öður, að þú? sé líka þvist, þegar ég postaði á Facebooki mitt að ég hefði komist inn í þetta nám mm -hmm. það er bara eins og ég hefði verið að eignast tvýbura bara viðbröðin á Facebookinu mínu þeir voru ótrúleg Já, alveg ótrúleg og þannig að og ólíklegasta fólk einhverð svona þvist, gamla vinkorur mömmu bara vau hlakka til að koma til þín mm -hmm. og hefna, þannig að ég veit þá ég finn að það er hérna það er alltaf breytast og bara þúst bara ef við skoðum sjálfva mér hvað mér fannst um fíkniefni og og að skilja hvað er fíkniefni og hvað er ekki fíkniefni. Þrist mm -hmm. og hvar fólk er að nota eitthva til að deyva sig og hvar fólk er að nota eitthva til að nálgast sig. Þúst mm -hmm. það er bara það er ekki að, er að sama. Er þetta, er ekki, þetta er ekki alveg einföld umræða Nei. og það er það sem gerist oft í þessu umræðu það er bara á, ok þetta er bara eitt fíkniefni. Já, já, hefna... og ég skilði það að ég var þar mm -hmm. og ég skilði það rosalega vel en það sem að þess vegna að fólk eins og ég að fara inn í fjöra ára nám sem ég er frá að borga meir en hérna, þrjár milljónir fyrir að læra verða sækotherapisti að sérhæfa mig að vinna með þessi efni, þannig að ég er núna fara til Kolumbju fyrsta júli í hérna árið trýt með kennurannum er að fara í tveggja vikna intensif sækadellegri trýt kær í Kolumbíu? Ehm, ég manna það ekki alveg. Brúnn kost mikilli að koma til Kolumbíu. Já, köntu bara með. Fannar ætlar að koma með. Þeir geta verið að chillla einhvers staðar <gri> bíða aftur fyrir tveir vikur. Mm -hmm. Þanne að þá fer ég til Kolumbíu og síðan fer ég til Ecuador 1. desember á annað Sacred Valley mm -hmm. Og þá er ég að fara ég held að Kolumbur retreatinu núna sé bara Ayahuasca, þá er ég að fara í ég er bara svona... <gri> ka en einkunn myndu það segja hvað hérna afkurðu þetta var ína margra í óskarserum. Þetta er bara hluti af náminu. Þustu þanna þá erum við bara að vinna djúft djúft djúft í þustu og þá erum við að vinna alltaf með eitthvað sérstakt. Þustu þetta er ekki bara að fara í seremoníu verða enlightened spiritual og skoða ekki. Þustu við erum að fara, ég er að fara að skoða alla skuggana mína. Ég er að fara að skoða alla triggara, allt sem að ég hugsanlega er með óklárað. svo að ég geti sett mér au journey og haldið öllu sem kemur. Þerst mm -hmm. svo ég sé tilbúin að taka hverjen sem er og geti setur sterk og örugg í mér. Sýnt styrk og veri klettur en veri líka þaust fjöðrin sem að myktin. Þus þar er það sem að við þurfum að að geta haldið rétt fyrir allt og alla. Folk grífa sig á fötunum, folk Það endur ekki algengt, það er svona að, meira í æjóaska en því að geta komið upp alls konar hlutur, geta komið upp tráma þar sem að fólk er að upplifa nöðkunn eða misnótkunn eða hana, Hvar liggur þá í mitt línan í, í, í því að því að nú eru við kannski á tímum sem eru, þú veist, eftir me too og allt þetta þá fólk að fólk er mitt veginn alls konar svona óhefbundnar þerapíur og eitthvað, hvenar eitthvað er ekki æskilegt og eitthvað svona Það ja. er líka enn einhver svona umræðan sem er þúsk getur verið þunn lína sko. Já, hvað hver er spurningin? Þá spurningin er þá soldið bara svona einn sem að eitthvað og þú upplifir heldur að hérna þúst hjálpa viðkomandi með þetta með því að koma svona viðann eða eitthvað. Hvernig gæti þá innstæðingurinn farið út og svona les og sagt að það var eitthvað hérna Já, það var eitthvað myndi... óvæðulegt sem átti sér stað eða skilurðu hvað sko, ég, maður, ég segja, á sko sem minst. geta lyftt mannneskinn að fara í Og ánþess að ég að þurfa að vera eitthvað svakalegur huggari eða að ég að vera eitthvað item. Ég á ekki að vera nýtt item, ég á bara vera container. En containerin þarf að vera sterkur, mjúkur, skilurðu. Og þannig að ef manneskir að fara í gegnum einhvern prósess eða maður sé eitthvað kýmfyristráma, þá að ég ekki að þurfa að vera hjörna og halda, þess, bara að sitta hendinu á öxlina að manneskinn finnur já, hérna, ég er ekki ein, þess, ég er örg augurat. að það er þust. Hvað er hérna? Já. Nú kykkar að tekjast besturinn. Já. að eins og eins og, og kallað ég er bara að velta þessu fyrir mig að því að maður er að reyna að ná til veist, þeirra sem er að hlusta og horfa sem eru fólkar á svo ólíkum lefilum í, þú veist, einn er kannski búinn að prófa þetta annar er búinn að prófa þetta oft, triðji aðlinn er að pælja að prófa þetta, fjórði aðlinn hefur yeah. aldrei heyrt í um þetta fymta aðlinnum finnst þetta allt sem vera þvæla yeah. og þú segir þetta yeah. með fík, hvernig orða það er það á, þetta hérna efni sem du ert að gera til að deyva þig já. versus efni sem ert að gera nálgast, til að nálgast. Þig. Já. Hvernig myndiru þá lýsa fyrir aðila sem ekki þekkir að fara í einhvers konar svona það sem um kallar tripp? Það að nálgast sig þá svona miki, það hlýtur þó að geta orðið mjög krefjandi. Já. Og erfitt. Já, enda er þetta ófárbærslega krefjandi og erfitt og fólk veist, sem er gráta í 4 klukkutíma, þyst og fólk er bara í angist. Ég las rannsókn sem að sem að var í man ekki var. En það var eitthvað þannig að, að 2000 mann sem hefði átt bara skelfilegasta tripp lífs þeirra, sem að var bara algjör horror, að 75% af þeim myndi gera aftur fyrir benefitir sem þau fengu eftir á. Já, það er svoleiðis. Já, og, og ég sjálf hef upplifað hana í ævaska bara að deyja að rotna ég, upplifði, þú veist, upplifði það sem ég var fláðlifandi í fyrralífi skilurðu, þú veist, ég fæk að sjá þessa upplifun og þú veist upplifu alls konar, ég myndi gera þetta, þú veist, eins og ég er að fara í þetta nám, þannig að ég er að fara aftur í þetta, ég veit ekki hvað kemur þar. Hvað með einhvern sem myndir þá segja, hérna að þú veist að fá að upplifu og sjá svona hluti Já. hvað, þú veist, verður þó ekki stund Mena, hvað er. þess vegna er þetta einmitt og þess vegna er þetta náttúrulega oft kalla á Já, sko, það sem að ég öfnir. veit fyrir minn sannleika er að sko, áður en maður veit þá veit, þú veist við gerum okkur enga grein fyrir hvað heimurinn er allt annað en við höldum hans sé mm. veist, og, og bara það sem að ég veit fyrir mig, veist, það sem ég hef séð er að heimsmyndin og Og heimsmyndin okkar, hún brotnar upp og opnast um, þegar við vi opnum hérna af því að það sem að, þú við erum núna bara först í mennskina okkar, bara þú veist sjálfi, ég særa, við erum Íslendingar, við erum þennan líkama og þeist, við erum ekki svona lítil, þú veist, þetta við erum eitt, þú veist, það er eitthvað sem við, ég hef upplifað mm. þeist, á svo upplifun resunetar inn í mér sem sannara, hún Sú, sú tilfinning mm -hmm. hún er það sterk innra með mér að það er sannara en að við séum ekki eitt mm -hmm. og það er það sem að fólk upplifur fyrir sjálft sig allskonar mm -hmm. og hérna og ég myndi hefst, ég veit til þess að það fór maður í hérna journey sem að er bara svona harður hérna eithjisti bara hérna bara Guðið bara bull og kjafta því og, og, og hitti Guðið Og allt breyttist. Okay. Skiluru? Mhm. Mm Þarna, geta sagt honum bara að þú ert eftir að hita guð og þú ert eftir að elska hann. Skiluru? <laughs> en þirstana, ma veit aldrei hvað kemur, en það sem að veit að það sem að finnur innra með sér í þissu, það er sannara en það sem maður er búið að e bóa kenna þér að er raumuraleiki. Mm -hmm. Það er búið að bóa kenna þér að raumuraleikinn sésona þú átt að vera hérna, þetta er samfélag, þar eru reglurnar. En bít hvað er raumuraleikinn er, Og það er það sem að opnast. Já. Þú veist. að segja það þá minnir mig á einmitt þegar var að var haldin ráðstefna um eh uh, þessi efni hérna á Íslandi 2015. Mig var að vera um fundastjóri og þar voru einmitt tveir Harvard Og annar er einmitt í man áfter ráðstefnuna þá var ég að tala við hann þá segir hann við mig að veist, ég var hérna fá ég var bara heitna, í sjálfsýskpælingum upp á dag. Já. Og þetta bjargaði lífi mínu. Ja. Og þá man ég einmitt að ég heitna, hver er ég til þess að væ faðinga reynslu þessa manns ja alveg sama hvað almennu hugmynd ég hef um þetta þá var þetta augljóslega þú veist, þetta er ekki eitthuinn kjánni sem er að tala við mig sko. hérna það er náttla aftur þegar að vera að tala um eitthvað svona um einhvern nótum þetta er eitthvað sem virkar alveg öreglega fyrir alla á þennan þú veist Já. síðan erum við bara öll ja og, og ég skil bara þú veist hérna þú veist, ég veit hvað ég trúi fyrir mig og ég skil bara ef fólk finnst þetta böll og það má það er allt í lægi það er bara, við erum bara öll á eitthvað leið og við, við höfum öll eitthvað svona trúarsystem og þetta á að vera svona og ég á að vera hérna og ég á að vera duglegur og ég á að... býtum en hvað ef að hugur minn er í rauninni ef að hugmyndin um það sem ég held að sé í rauninni þar sem það enda, þar byrjar eitthvað nýtt þar byrjar kannski nýja tilvistin mín hvað getur verið þar? gópæling. Mhm. Mm kommynduðu segja að ég spyr fólk undir mér lokin, þú vart nú að fara í gegnum alls konar ferðalög og ferðalaga og eitthvað svona. Hva hva kommynduðu segja væri kanskje svona stóri lærdómurinn. Ég veita þetta er svona þér má segja að gefa 18 ára sjálfum sér ráð meðal reynsluna sem er hefur núna, þá náttla verður man að alltaf hafa í myndina 18 ára sjálfur maður myndi kanskje ekki hlusta. Uh -huh. En hva væri svona veist, hvað væri til kjarnanstíns þegar þú varst ung? Sko, Það, það sem kemur strax, hérna, er bara að ég er fullkominn, þú veist, að vera, þú veist, að, það, það er bara svona, þú veist, ég er svona, hvað er lífandi innra mér núna? Já, það er lífandi að ég er fullkominn, þú veist, ég er fullkominn heim. Ég fór að námskifa Guðina Gunnars, hann er geggjaður, ég er bara, hérna, og hann bara, ég er mátturinn og dyrðinn, og því hann sagði þetta, ég er bara, já, ok, mámaður, þú veist, mámaður sér að segja þetta bara, ég er mátturinn og d þætt ég veita að þæst fólk ver sagt við mér bara bara hvað hvað ég stuðgaðist og sá þetta bara okay þust hvað er innra með þér sem er að stuðgast af allt sem þú upplegur innra með þér neiksl dómur og stuð. Það er inn í þér. Það er bara inn í þér, það er ekki neir mér sko. <laughs> að það er fitt sko. Alreðan. sem var ég bara ég er fullkominn af því að ég er kominn heim. Og það er einna ferðalagið að ég var svo langt frá mér. Ég var svo langt frá mér, týnd kannski, að því að ég kom heim inn í mig, þá finn ég, ég mun aldrei fara frá mér aftur. Kekka. Og þessna, og þá er þetta sér orðanleikur, ég er fullkomin, að því að ég er fullilega komin heim í mig. Mm -hmm. Ég vil um sé að það. Kekka, <laughs> frá bæta Takk fyrir.